משחהו, כי זה הוא. ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד, מהיום ההוא ומעלה. ויקם שמואל, וילך הרמתה. ורוח אדוני שרה מאם שאול, ובעטטו רוח רעה מאת אדוני.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 וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה.